פרק י"ד בשנת שתיים ליואש בן יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן יואש מלך יהודה בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים ושם אמו יהועדן מן ירושלים ויעש הישר בעיני אדוני רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה. רק הבמות לא שר, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויהי, כאשר חזקה הממלכה בידו, וייך את עבדיו, המקים את המלך אביו, ואת בני המקים לא המית, כך כתוב בספר תורת משה, אשר ציווה אדוני לאמור, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת. הוא היכה את אדום בגה מלח עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמע יוקתאל עד היום הזה. אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש בן יהואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור. לך נתראה פנים. וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמור. החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור. תנה את בתך לבני לאישה. ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את החוח. הכה הכית את אדום, ונשאך לבך, היא כבד ושב בביתך, ולמה תתגרה ברעה, ונפלת אתה ויהודה עמך? ולא שמע אמץ יהוא, ויעל יהואש, מלך ישראל, ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה. וינגף יהודה לפני ישראל וינושו איש לאוהליו. ואת אמציהו מלך יהודה בן יואש בן אחזיהו תפס יהואש מלך ישראל בבית שמש. ויבוא ירושלים ויפרוץ בחומת ירושלים, בשער אפרים, עד שער הפינה, ארבע מאות אמה. ולקח את כל הזהב והכסף, ואת כל הכלים הנמצאים בית אדוני, ובאוצרות בית המלך, ואת בני התערובות, וישוב שומרונה. ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו, ואשר נלחם עם אמציהו מלך יהודה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהואש עם אבותיו, ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל, וימלוך ירוב עם בנו תחתיו. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה ויתר דברי אמציהו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקשרו עליו קשר בירושלים ויאנוס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתוהו שם ויישאו אותו על הסוסים, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. וייקחו כל עם יהודה את עזריה, והוא בן שש עשרה שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אילת, וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. בשנת חמש עשרה שנה יהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחת שנה. ויעש הרע בעיני אדוני לא סר מכל חטות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בין אמיתי הנביא, אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמים, ויושיעם ביד ירבעם בן יואש. ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב ירוב עם עם אבותיו, עם מלכי ישראל, וימלוך זכריה בנו תחתיו.